Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Sayyidina Muhammadin Nabiyy Sadikhil Amin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Al Ghuril Amin Amma Baad Tumshkur Majlisin Subhana Wa Taala kwa kutwafikia tutasoma Aqidatul Awam ambao kwamba ni mashairi katika elimu ya aqida kama elimu tawhid elimu kama hii ina wa ailmu alaqida waweza kuiita at-tauhid waweza kuiita usuluddin waweza kuita ilmu al, ilmu al -kalam. na ni katika msingi wa uislamu mtu kuwa na itikadi ambayo kwamba ni sahihi ndiyo msingi wa kila jambo mtu akifanya ibada na ikawa itikadi yake si sahihi ibada yake itakuwa na matatizo kwa sababu mwanzo msingi ni huu. Ndiyo Mwenyezi subhanahu wa ta'ala katika Qur'an faalam annahu la ilaha illallah ni lazima ni amri hii imekuja faalam ya wajib. ni wajib kwa kila muislamu ajue hii la ilaha illallah na kila nafao na la ilaha illallah katika itikadi nipo mtume sallallahu alaihi wasallam pale podium na jibril katika hadithi maarufu inayoitwa hadithi ummi sunna hadithi inayoitwa mama wa sunna zote kwa sababu ndio imebeba faida zote za dini mtume alipoulizwa uislamu ni nini akaeleza aka zile nguzo tano alipoulizwa imani ni nini akaeleza zile nguzo sita na alipoulizwa ihsan ni nini akaeleza kwamba ni Mungu kama umuona na kama humuoni yeyo wa kuona na akaulizwa alama za kiyama kisha mwisho mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu aliyekuja alikuwa ni Jibril amekuja kuwafundisha dini yenu tukafahamu kwamba dini ni haya mambo manne yote uislamu ambao kwamba hizi nguzo za Kiislamu zimeshughulikiwa na wanazuoni baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla ya wanazuoni na maswahaba kisha paka baadaye ikaja ikawa ni elimu yaitwa elimu ya fiqhi. nguzo ya imani ikashughulikiwa maswahaba kawafundisha wale wafunlisha, mpaka ikaja ikawa ni elimu inayoitwa elimu ya tauhid na nguzo ya ihsani ikashughulikiwa mpaka ikawa ni elimu yaitwa elimu ya tasawuf ama akhlaq na nguzo ya nne ya alama za kiama ikadi ikashughulikiwa mpaka ikawa ni elimu inayoitwa fiqh tahawulat ama ilmul mutaghayyirat sisi tuko katika nguzo za iman itikadi ambao kwamba ndio ile imani usulu ddin ama at ama al na yote imeshughulikiwa kwa upana sana beina wa wanazuoni na kumetungwa vitabu vingi lakini tutashika hii manzuma ama mashairi yanayoitwa aqidatul awam ambao kwamba kwa ufupi wake na udogo wake yamekusanya kila misingi ambayo ni muhimu zaidi kuhifadhika ndio hata wanazuoni kasema hadhihi al manzuma qad hawat khulasat aqidati ahli sunna wal jamaa hi manzuma imekusanya ufupi na kila yanayohitajika katika aqida na itikadi ya ahli sunna wal jamaa yani waislamu wote ni lazima wijue ndio ataitwa aqidatul awam itikadi ya kila muislamu. tutangalia misingi ya itikadi kulingana na manzuma kama hii na aliitunga manzuma hii anaitwa Ahmad al-Marzuqi huko mbele tutakuja kumweleza ni nani na imeshareheshwa na wanazoni wengi kwa sauti kwa vitabu zaidi inshallah tutategemea Jalal al-Faham na Nurud-Dalam al ameanza Mshairi yakisema abda'u bismillahir rahmani wa birrahimi daimi alihsani ameanza kwa kusema na anza tungo hii kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye ni Allah arrahmani na jina la Mwenyezi Mungu arrahim ambaye kwamba ni daimi alihsani abda'u bismillahir ni kufungua kila kitu kwa bismillahir rahmani r rahim kwa sababu amesema abda'u bismillahir rahmani kisha wa rahim, rahimi yani rahmani rahim ameanza kwa jina la Mwenyezi ambalo kwamba ni Allah Allah ndiyo jina la Mwenyezi kubwa zaidi wenyewe wanasema ni alamun ala dhati lwajib alwujud alma'bud bi Ndiyo jina la Mwenyezi ambalo kwamba lekuamba la mwenye kupatikana ambaye ni wajib kupatikana kwake na mwenye kuabudiwa kwa haki ndio maana ya Allah ndio wanaita al ismul jina lenye kusanya maana za majina yote ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allah Alrahman ni almunhembi jala'il niam mwenye kuneemesha kwa neema kubwa Ar-Rahim almun almunim mwenye kuneemesha neema ndogo kwa tafsiri hiyo unaweza pia tafsiri mwenye kuneemesha wema na waovu hapa duniani ar mwenye kuneemesha wema peke yake kesho akhera نا زوتني تفسيري ذا الرحمن نا الرحيم الرحمن نكون ضفو زايدي بسبب وانا اسما زياده في المبنى زيادة في المعنى كلا يكزيدي جينغو يعني لك حروفه كاتيكا نينو نا هزيدي معنى يا الى نينو دو الرحمن ني كبوا زايدي كوليك كو الرحيم ني كوندفو بسم الله الرحمن الرحيم قصابو مبالبل Sababu ya kwanza ili kufuata Qur'ani tukufu. Sababu Qur'ani imeanza na Bismillahir Rahmanir Rahim katika suratul Fatiha. Na Bismillahir Rahmanir Rahim ni aya katika suratul Fatiha kwa kauli ya Imam Shafi'i na wengine wamesema si aya katika Fatiha. Bali wengine kina Abdullah bin Mubarak wamesema ni aya katika sura zote. Qur'ani imeanza na Bismillahir Rahim. Kwa nini ameanza na bismillah pili ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kila jambo lenye umuhimu kullu amrin dhi la yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fahuwa aqta katika riwaya fahuwa ajdham na katika riwaya fahuwa abtar kila jambo ambalo kwamba lenye umuhimu lisipoanzwa na bismillahir rahim basi ni kama mtu aliyoshikwa na maradhi ya balaa ya kukatika viungo ama kwa mtu ambaye kwamba hana viungo vya mguu ama ni kama kitu ambacho kwamba hakina mkia kwa ufupi maana hizi zote aqtan abtar na ni kitu hakina baraka kitu kisiponzawwa na bismillahirrahmani rahim hukosa baraka ndipo akaanza na bismillah na sababu ya tatu ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika barua zake zote 14 alizowapelekea wafalme alianza na bismillahirrahmani kwa hivyo kumfuata mtume na yeye ameanza na bismillahirrahmani rahim na bismillahirrahmani rahim ina faida nyingi sana ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhimiza katika mambo yetu yote sisi tuanze na bismillahir rahmani rahim akisema yule ambaye kwamba ataingia amba nyumbani kwake akasema bismillahir rahmani rahim ama bismillahi walajna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna wa ala allahi rabbina tawakkalna huyu shaitani haingineae ye Watawambia uh, shaitani wenzake mumekosa malazi lakini asipopiga bismillah atawaambia mashaitani wenzake tumepata malazi adraktumul mabith tumepata mumepata mahali pa kulala akienda kila asipopiga bismillahirrahmani rahim atawaambia wenzake adraktumul mabita wala asha kama hakupiga bismillah kuingia nyumbani na kupiga bismillah wakati wakula, kula wenzake hapa tumepata malazi na tumepata chakula lakini akipiga awaambia mumekosa malazi na mumekosa chakula mtume amehimiza tupige bismillah katika kuanza hata muume anamki kufanya tendo la ndoa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu yote ambaye kwamba atasema bismillahir rahmani rahim Allahumma jannibna shaitan, wa shaitana wajannibish mtu ambaye ataanza na bismillah kabla kufanya tendo tendo la ndoa la au ataruzukuwa mtoto Mwenyezi Mungu na shaitani yule mtoto baraka ya kusema bismillahir rahmani hata masahaba kadha kadha na wajawema wakihimiza sana Ndeo, ناني ابن مسعود akisema من أراد yinjea allah min azabani ya 19 faliqra bismillahir rahmanir rahim yule ambaye takuepushwa na wale azabania malaika na moto 19 adumu katika kusoma bismillahir rahmanir rahim kwa sababu nini li yajalla allah lawa بكل حرف منها جنة من كل واحد harufu za bismillah 19 na wale malaika 19 ukidumu na kusoma bismillah mwenyezi Mungu atakuepusha na wale yani wewe utaepushwa na moto kwa sababu tisa, kwa tisa, kila harufu kwa malaika moja na mtume sallallahu alaihi wasallam amesema anaitoka akasema bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwata illa billah yuqalu lahu kufita wa watanaha anhu ash iliopokewa na Abu Daud na Tirmidhi na Nasa'i yule ambaye atasema hii dua wakati basi ataambia wewe umehongoka na umetoshelezwa na umehifadhiwa kisha maishitani wenyewe kwa wenyewe wakizungumza kwa riwaya ya Buddhaud wataambiana munani na mtu ambaye kwamba ameongozwa amba na ametoshelezwa na mehifadhiwa hamwezi kumpata yani na bismillahirrahmani rahim inapendekezwa mtu isome kwa siku asikose kuisoma na ukiitukuza na mwenyezimu Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutukuza Ndiyo yule katika wajawema alimuona mtu akiandika bismillahirrahmani rahim akawa ni Saidna Ali akaamwambia iandike kwa vizuri hiyo kwa sababu kuna mtu ameandika kwa vizuri akasamehewa madambi yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye alikuwa kidumu hakosi kila jambo lake aanza na bismillahir rahim sa'id bin musayyib asema Balagani anna rajula nadhara ila qirtasin fihi bismillahir rahmani rahim fa qabbalahu wa wadhahu ala aynihi imepokea kwamba mtu ameona kartasi imeandikwa bismillahirrahmani rahim iko chini imeanguka basi kwa kuitukuza na kwa kupenda kwake bismillah Akayokota na kaibusu akaweka kwenye macho yake basi naye akasamehewa kwa baraka ya kuitukuza bismillahirrahmani rahim tukimaliziana faida iliyotolewa na baadhi wanazuoni na wasema ukubwa na utukufu bismillahirrahmani rahim hata mahali mfano kama kuna sihri kuna uchawi mtu akidumwa wakasoma bismillahirrahmani rahim katika ile sehemu kwa siku saba. Kwa baraka ya aya tukufu kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ubatilisha kila bai liyoko pale na Mwenyezi humhifadhi mwenye kuisoma aya kama hii tukufu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikie inshallah taendelea beiti ya pili kipindi kinachofuata.